В друкарському пропуску. Сам я набирав, розумієте? Олекса Загайчик відтягнув мене від каси і вийшло, пропустив, але пропустив, Нервово закінчив за нього Юлько Скиба. Що це передрук, товаришу Каменецький, передрук з польського консервативного, проурядового, ще якого там хочеш часу. «Іди, Броник, побіжи ще раз до друкарні, а то забавно вийде, як ми вкрадемо у часа і не подамо джерела». Та вже таки. «Іди, іди, а потім повертай сюди, треба буде фальцувати газету». «Чекай». Борис притримав його за ремінь від штанів. «Чекай, маю тобі щось сказати. Ти, Юльку, слухай теж». Хлопці, чи не варто б написати фейлетончик про те, як, наприклад, безбожник уявляє собі майбутню місію у вишні? Ви ж знаєте, що цього літа там готується? Суду ясно. Далі. Я думаю, уявляю собі, наприклад, відштовхнутись від вбивства Річинського, згадати злого духа в нашому Олексі і суду зрозуміло. Треба придумати якусь цікаву кінцівку. «Шлюз-ефект», як той казав. То було б добре. Нарешті і Борис сказав щось розумне. А хто то зробить? Юлько редакторським оком повів по присутніх. Зголосився довід. Я собі гадаю, що якби хтось поправив мені мову, то я міг би. «Дай спокій!» Юлько затріпав руками, замовкніть, Довід, бо я зараз, бо я не втримаюсь і скажу вам, що ви ідіот. Ну куди вам до католицьких попів? Що ви вічно хапаєтесь не за свою справу? Напишіть фейлетон про рабинів, яку вже так сверблять у вас пальці. Я не набиваюсь, але кажу, я відчуваю, що зміг би. «А чого це так вас взяло, Юлик?» «Скажіть, що ви можете, ну, що вам здасться, що ви можете до стелі підскочити? Я нічого не буду мати проти!» «Завелися!» – незадоволено буркнув Борис. «А тут таке! Не взявшись за сокиру, хати не зробиш!» «Броник, а може б ти взявся?» «Я ніколи в житті не писав файлитонів!» Відповів сухо, непевний ще, чи це випадкове звернення на його адресу, чи Борисові вже стало відомим про його відношення до попівни, і товариш хоче випробувати стійкість його партійної принциповості. «Що ж, брате, рано чи пізно розплачуватись доведеться?» «Я ж вам кажу, зрозумійте мене, що ніколи не писав статей, а тим більше фейлитонів». Це ж не квасолю перебирати. Для цього потрібні якісь хоч мінімальні здібності. Може б, попробував хтось з наших сількорів, наприклад, Мартинчук. У нього багато природного гумору і мова така образна. Погляд, яким почастував його Борис, сказав молодому завадці все. «Чужими руками гарань вигортати». Борисе, ми з вами досі завжди були відверті. Я так розумію. Я хочу знати. Ви хочете, щоб саме за моїм підписом пішов фейлетон про Річинського і взагалі про місію? Про це йдеться. А тепер тобі не зовсім зручно чіпати Річинських? Ясніше не можна сказати. Попався в капкан. Рано чи пізно мусило дійти до цього. Здавав собі справу, що не лише кожнісіньке його слово, але й інтонація, якою воно буде сказано, важитиме багато в цій хвилині. Тримайся, брате. Я готовий. Бронко нервово відкашлявсь. Я готовий виконати кожне завдання партії, якщо воно додав опанованим твердим голосом «Потрібне для справи, але робити експерименти над собою не дозволю нікому, навіть вам, Борисе». Чоло зросилось, наче бозна від якого зусилля. Не дивився на хлопців, але відчув, переглянулись між собою. «Панна Річинська не простила б того тобі, Може. Може, тому не простила б, що не бачила б необхідності виволікати на світло старі історії. Лише тому не простила б? Бронко мовчав. Лицевий мускул сіпався, наче зуб наривав. Ти аж так її перевиховав? Саме тому, що ще не довиховав, не зрозуміла б. «Це аж таке важливе для тебе, Броник?» – спитав зненацька з м'яким докором Борис. Знову мовчання. «Ти зваш, хлопче, чи не платиш за високу ціну? Може товар не вартий того?» «Я ще не купив». «Знаю, але товару з рук не випускаєш?» «Все, Борисе?» «Ще не все. Порадься своєю головою, як бути?» «Біда, Броник». «Не так воно все просто, як тобі тепер здається. Будете судити товариським судом? Якщо виникне потреба, то будемо. Не буде такої потреби. Як це розуміти? Дайте мені насамперед самому розібратися в цій біді, як кажете. Ну, я пішов до друкарні, бо ще чого доброго, номер піде у світ з пропуском». Бронко вискочив з редакційної кімнати весь змокрілий. Не могла ця попівна іншому стати в поперек дороги, а саме йому. Іншому? Защеміло в серці, наче б щойно тепер дійшов до Бронка зміст власних думок. Іншому віддати білу панну? А дулі той інший не хоче? Звичайно, в суботу була щедра пошта. Пояснювалося тим, що деякі дописувачі села, побоюючись скидати листа в сільську поштову скриньку, відправляли його з нашого в ярмаркову п'ятницю. Старий заватка, до обов'язків якого належало сортування пошти, виконував свою повинність з великою приємністю. Тим паче, що більшість листів носила титул Високоповажний пане. «Товаришу, відповідальні редактори!» Зразу було важко вичитувати безграмотні закарлючки, особливо, коли три слова зливались в одне довжелезне. Проте згодом втягнувся. «Людина, слухайте ви мене, у все втягнеться, і в найкраще, і в найпаскудніше». Листи, як завжди, були різні. Якийсь Матвій Чіп з села Перепелиці доносив, що його внук купив волю покуття, щоб обгорнути читанку, бо тепер такі приписи настали у школі. Коли він, Матвій Чіп, прочитав газету, то вона припала йому до смаку. Внук Микольцо признався, що в цій газеті був ще якийсь чек, але він його кинув в дорогу. Добре зробив – бо Матвій Чіп не вміє орудувати чеками. А в них на пошті сидить така мальована відьма, що, напевно, відсилала б його за три рази з тим чеком, як оце недавно Сушнею, що хотів послати її своєму камратові ще з Італійського фронту. Ту мальованку на пошті, що Інока верзує над людьми, варто пустити в газету. Позатим зичить він панові редакторові завадці, Много є літа і хай правда переможе Кривду. В анонімнім, грамотно написанім листі писалось «По наших селах гуляють націоналісти, переважно ксьонзівські синки, загрожують людям, двом газдам повибивали вікна, щоб ми не єдналися з польським трудовим народом і жидівською біднотою». Кажуть нам бойкотувати польську владу і не платити податків польському скарбовому урядові. Кілька людей з нашого села послухали їх і дуже на цьому потерпіли, бо приїхали в село Улани і мало того, що їх самих збили, ще виливали нафти до збіжжя і з подушок повипускали пір'я. Нема єдності в нашому народі. Ми чули, що в деяких селах люди відмовлялись від податків, і ніхто їм нічого не міг зробити. Але то була організація, а в нашому селі – балаган, бо націоналісти ще нікого до добра не довели. Просимо більше вміщувати статей про селянсько-робітничий рух в цілому краю, аби люди розуміли, що вони не одні у боротьбі. Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Якась Марія Чорнобрива з-під Станіслава писала, що газета їй сподобалась, але була б ще живіша, якби шановна редакція вміщувала деякі життєві оголошення. Гроші надійшли після того, як будуть надруковані її замітки. Перше оголошення звучало. Самітна, немолода, але ще не стара дівчина – Має на селі під Станіславом власну хату з садом і половину млина. Має освіту за два курси вчительської семінарії. Патріотка. Охоче зв'яже свою долю старшим кавалером або вдівцем, який хоч чимось буде нагадувати собою Тараса Шевченка. Підпис Оксанка. В другій замітці ця сама авторка просить дати їй пораду Проти ломоти в колінах і штрикання нерва у правій половині лиця. Підпис під цією заміткою невеселий. Песимістка. Було декілька поштових листівок з короткими надписами. «Большевицької агітки не читав, не читаю і не буду читати». Або «Без пояснення, просто». «Адресат не приймає». Були і злостиві, як, наприклад, забудьте адресу порядних людей. Серед листів і одна газетна бандероль. Львівська націоналістична газетка «Прометей» виступила з критичною статтею на волю покуття. Загальні трафаретні лайки перейшли на конкретну особу, тобто відповідального редактора на прізвище «Завадка». Такої напасті Йосиф таки не сподівався. «Розумів, слухайте ви мене, не був аж таким відсталим у своїх поглядах, що політичні партії гризуться поміж собою і обливаються взаємно помиями. Але щоб чіплятись до невинних людей...» По деяких натяках на особисту адресу Завадка здогадувався, що автор мусив походити з нашого. Відколи Йосифа Завадку – носять ноги по землі, а носять вони його таки довгенько вже, ще ніхто ні в ні поза очі не обізвав його вислугачем, продажною шкурою, зрадником національної ідеї і тому подібне. Чорним по білому було написано, що Йосиф Завадка колись був чесним, порядним чоловіком. Усі його шанували, і що це на старість вдарило йому в голову, запродати свою совість і честь за пару десяток на місяць. Тим паче, що не було в цьому життєвої необхідності, бо ж Йосиф Завадка, як відомо, отримує пристойну пенсію. Треба бути людиною без честі, щоб на старості літ полакомитись на легкий хліб, забуваючи про своє чесне ім'я. Завадці Кров ударила до голови так, що аж у вухах зашуміло. Слухайте ви мене. Його, що ламаного шеляга не бачив у цій редакції, а ще з своєї кишені докладав до неї. На щітку, на пасту, на соду. Обзивали за проданцем. Ви чого так посоловіли, редакторе? На свою біду зачепив його Борис Каменецький. Йосиф Завадка здавалося, тільки чекав цього моменту Йди від мене Перейшов на ти Хоч на людях старався викати Борисові Ти вже мене добре вирихтував На, почитай, як старого заватку За проданцем обзивають Мене, мене Був близький до плечу Що ціле своє життя ішов рівною дорогою Що ніколи не торгував совістю Мене на старість має якийсь запорток за проданцем обзивати. Якби я хотів хрунити, то мій Бронко сьогодні на іншій посаді був би. Слухайте ви мене. Говоримо, що українська інтелігенція у Польщі сидить без роботи. А це не так. Це не правда. Кожний інтелігент-українець, кожний український кваліфікований ремісник – Оту ж хвилину дістане роботу, та ще й добре оплачувану, якщо змінить метрику. Мій син не дуже там у Бога вірить, але метрики він не змінить, аби мав через це і роботи позбутись. Бо таке він виховання вдома дістав, бо так навчив його батько. А тепер виходить, що той батько шуя, помило, сміття, запроданець а ви плюньте на те і розітріть. Як-то ти мені радиш? А так, пси брешуть, наші їдуть. Нічого не робіть собі з того. О, ні, слухайте мене, ти, Витко, не знаєш ще, хто такий старий заватка. Я, говорю тут при Скибі, буду подавати до суду. До якого суду? Спитав Скиба. Йосиф Завадка не знав, чи його не зрозуміли, чи він не зрозумів. «Досуду за образу гонору!» «Слухайте мене, ви не чули, що подають досуду за образу?» «Чи, може, ви з мене тут смішки робите?» Юлько Скиба не думає робити собі смішки з батька товариша. Він припускає, що старий Завадка міг його дійсно не зрозуміти. Він пояснить. Окупаційний суд нам не суд, товаришу Завадка, так? Може бути. Може для тих молодих, нетерплячих, отих от загонестих, як його синок, державний суд дійсно не суд. Але ми, стара війна, звикли шанувати державні закони, якою б владою вони не продиктовані. Добре, згода. «Польський суд для них не суд, а як бути з особистою честю його, Йосифа Заватки. «Ви почитайте, як тут змалювали мене, тече він Прометея скибі під ніс». «Гадаю, що бодай дамо спростування в нашій газеті. Це ж не урядова, а наша газета. Слухайте мене, бо щось треба з цим робити». «Не будемо давати спростування». Як-то зрозуміти, слухайте ви мене. Людину образили, змішали з болотом. І нема права на це. Ні в суді, ні тут, ніби поміж своїми. Ніде не можу я, слухайте ви мене, знайти сатисфакцію. Ми не реагуємо на такі речі, товаришу Завадка. Принципово не реагуємо. Забавно то виглядало б, Якби ми почали спростовувати все те, що про нас пишуть націоналістичні писаки, то цілої газети було б замало на спростування, Казав вам Каменецький, «Плюньте на це все та ще й розітріть». Я перепрошую, я чув, що мені Борис сказав, але я хочу щось спитати. Я розумію, пес бреше, вітер несе – але інша справа, коли обзивають, ну, організацію, установу, лають ідеологію якоїсь партії. Я то все розумію, коли то все гуртом. Але коли одне твоє прізвище назвали, то вже зовсім інша річ, слухайте ви мене. Цього вже плазом пускати не можна, я так собі гадаю. Почитайте, як вони мене там величають. І за проданцем, і вислугачем, і дурним. То як це так? Мені плюнули в лице, а я маю обтертись і мовчати. Я ж вам уже казав, що відповідати чи спростовувати не будемо. Хай їм здається, що вони вам допекли. Та чекайте, хлопці, бо щось так виглядає, ніби ви смієтеся з мене. Як-то хай їм здається, що вони мені допекли. Та що їм має здаватись, коли в мені жовч тріскає? Я не знаю, це вже мені амінь прийде. Я лише одного не розумію. Слухайте ви мене, як це сьогоднішня молодь якось так забайдуже відноситься до справи гонору. Я свого сина такого не вчив. Я не хочу цим сказати, Юльку, що твій тато тебе погано вчив. Але мені дуже дивно, що за мода тепер така пішла, що тебе образять, а ти вдавай, ніби тобі ніц. Для мене гонор понад усе. Немає людина честі, то не треба їй жити. Я старався, щоб і Бронко розумів так життя. Говорить і весь час поглядає на двері, якими може увійти Бронко. Старий ти став Йосифе, коли вже до того дійшло, що шукаєш захисту у сина. Шукаю. Хочу просити його. Хай втлумачить своїм колегам, що завадки не вміють жартувати там, де йдеться про честь роду. А може нічого більше в житті не проситиму у сина? Велика річ для людини, слухайте ви мене, Пенсія на старість. Ти, Павлино, теж не будеш потребувати невіщеної ласки. Але цим разом таки попрошу його, щоб витяг мене з цієї тарапати. Зрештою, коли з'явиться Бронко, то й хлопці стануть погіднішими до батька свого колеги. Ми, слухайте ви мене, можемо з сином і по тижневі не перекинутися словом поміж собою». Але постояти один за одного – ого, то ще вміємо. Двері відчинились з лоскотом. але замість бронка впустили поліцію. Конфіскація номера. Обшук. Заборона дальшого видання газети. Хто тут споміж панів відповідальний редактор? То пан, пані Завадка. Захцялося н пану на старость політики. А пан Ве, та панська політика пахне криміналем. Сміється з тебе лайдак у вічі, а ти мусиш мовчати. А що на це твій гонор, Йосифе? Важко тобі, старий? То поклади собі пластир на серце. Окупаційний суд не суд. Серце крається дивитись, як акуратно посортовані, пощеплювані, підшиті квитанції, архівні матеріали, кореспонденція. З сьогоднішньою поштою включно під руками тих барбосів змішується в одну купу паперів, на яку харкають, яку топчуть, копають ногами, ніби сміття, що стало на заваді. Повитягувані до половини шухляди наглядають щелепи з повибиваними зубами. Кінець, Йосифе, волі покуття. Газеті Амінь тут, на місці, а твоє редакторство закінчиться в тюрмі. Доредакторувався ти, небоже, а ти не догадувався, бідако, що крім редакторства ще й тюрму тобі доля занесла у книгу. А все через те, слухайте ви мене, що не хотів слухати павлини, а потягся за молодими». От молоді і вивели тебе, старого, на сухеньке. Йосифові починає видаватись мало що непідозрілим, у всякому разі дивним, що Скиба і Борис так приспокійно, так ніби були до цього і підготовані, сприймають погром у редакції. Виходить, слухайте ви мене, що вони з першого номера добре знали, що газета довго не протягне». А якщо так, то виходить, ні, ви мене слухайте, то виходить, що серед досвідчених молодих знайшовсь один старий дурень, який сприйняв серйозно забаву у газету. Значить, мали рацію сусіди, що підсміювались у кулак з його редакторського портфеля. А з цього виходить, що мали рацію і їхні жінки – які і твоїх корей у їхній шкоді обзивали редакторчиними. Слухайте ви мене, коли вже сотати нитку з клубочка, той ремонт приміщення був потрібний, як псові п'ята нога. А як ти, ой, дурень, дурень, старався? А скільки своєї кишені, щоб не знала павлина, додав? На соду, на пасту до підлоги на мило, на олійну фарбу, на мітлу і так далі. «Чекай, чекай, старий Йолупе! Та то щось на те заноситься, що вся ота затія з легальною газетою була лише ширмою для інших їхніх цілей. Могла це бути, слухайте ви мене, добре замаскована явочна квартира. А чому б і ні?» До легальної редакції Кожному можна зайти і вийти з неї без підозріння. Ой бити б тебе, Йосифе, бити, та чия рука, крім поліцая, підніметься на тебе дряхлого. Бронко прийшов, коли вже кінчали писати протокол. Конфісковані книги і папери, обв'язані шнурочками, лежали біля печі. Бронко не мав відваги глянути батькові у вічі. Бачив лише його черевики і штани до колін. Підпишіться, пане відповідальний редакторе. То, то як бронку, ясний шлях може на місці трафити чоловіка з жалю і злості за таку інфантильну безпорадність старої людини, яка іменується твоїм батьком. Здогадався, як то іноді трапляється з шухлядками у мозку. Один епізод з Бронкового дитинства. Колись батько обіцяв йому піти з ним на Монастирську гору, пускати звідтіль орла. Якраз на ту неділю випав дощ. Бронко мав претензію не до неба, з якого лявся дощ, а до батька, що обіцяв і не дотримав слова. У Бронка таке враження, що батько, як і він колись хлопчиною, має претензії – не так до дійсних винуватців лиха, Як до нього, його сина. Поглузував себе, як завжди, Коли життя надто тісно Припирало його до бар'єра. Для завершення світової революції, Брате, якраз не вистачало, Щоб старий заватка Посидів собі в тюрмі. Прошу сідати, пан Річинська. Досить неуважно, Мало не байдуже, підсунув в зоні стільця голова гуртка рідної школи. Зоня, звичкою, не сіла, а присіла тільки, ніби птах готовий до льоту. Раптом помітила на письмовому столі біля попільнички помаранчеву шкірку і відразу втратила спокій. Про що свідчить помаранчева шкірка на столі в канцелярії рідної школи? Від самого дитинства – Слухає Зоня пісеньку про незавидний матеріальний стан рідної школи під акомпанемент відозв до національного сумління і обов'язку. Все для рідної школи. Все в ім'я рідної школи. Вуличні збірки, жебрацький, негідний засіб, якого сам татко не схвалював. Він ніколи не відмовлявся кинути їм часом навіть срібну монету в карнавку але з принципу не хотів, щоб пришпилювали йому значок на рукав. Збірки з нагоди весілля, з нагоди хрестин, з нагоди безалкогольних різдвяних свят, неприйнятий лікарем гонорар, даток замість шлюбних повідомлень, рекомпенсата за образу гонору, програний заклад, процент з виграшу на лотереї, Збірки в церкві, збірки під церквою, коляда, так звана писанка з нагоди Великодня – все це плевло до рідної, отієї бідної своєї школи на утримання українського вчителя для української дітвори. Про учителів рідної школи говорилось тільки одне з двох. Або то люди, в яких польська шкільна влада за українські непримиренні переконання – Позвільняла з державних посад, це стосувалось головне до старшого покоління, або ідейні фанатики, які в діяльності народного учителя вбачали далекосяжне служіння народові. Завжди говорилось про мізерне животіння учителя рідної школи. Економісти обрахували, що по державних школах Чорнороб краще оплачувався ніж у рідній школі кваліфікований учитель з вищою освітою. Але так і повинно бути. Ідея любить аскетизм. Так вважала Зоня. Покійний татко і взагалі всі з його кола. А тим часом голова гуртка рідної школи в такому містечку, як їхнє, дозволяє собі на помаранчі взимку